До всього цікавий, в доброму душевному настрої. Говорив швидко, щоправда, трохи шепелявлячий. Зуб з дефектом. Готовий у будь-яку хвилину дня і ночі розгадати будь-яку таємницю життя Гоголя. «А ось і я!» Вигукнув ще з порога весело і радісно. Як я все життя його чекав, а він нарешті ось мене своїм візитом. «Знаю, знаю, ви, пане товаришу...» не відуючи, хто перед ним, правий чи лівий, пан Гобгопчинський, на всяк випадок, аби не помилитися і догодити тому і тому, називав кожного збірним титулом. Пане товаришу, пан якщо правий, товариш якщо лівий. Шановний ме пера і славний трудівнику нашої забор'яниної літературної ниви, ви таки встигли завершити у нашому славному миргороді свою химерну повість. А звідки маю такі дані? Секрет. Одна знайома миргородська сорока на хвості принесла. А загалом люблю Химерії, і хоч вашу повість ще не мав щастя читати, але наперед її схвалюю і визнаю за достойне явище красного письменства, не даючи мені і слова вставити в потік його терат, торохтів і далі, потираючи руку об руку. Так, саме для вас, пане товаришу, запитаннячко. Чи вірите ви в таке, що 150 років тому, ці рядки пишуться у 2003 році, пані матка їздила у Вишворо до тамтешньої черівниці Добради. Чи все відомо, лише сімейний переказ Гоголів-Яновських, жоден документ, жоден Гоголознавець, навіть такий видатний, як ваш покірний слуга, не може це підтвердити. Бо інакше, уже стільки на цю тему понаписували б дисертації, як, між іншим, і довести, що такого не було. Як ви? Нарешті мені вдалося вставити слово в потік його нестримних словес. Ви вірите? А я? На мить, але тільки на мить, задумався пан Гобгопчинський. Я вірю, бо сам люблю екстравагантні теорії і взагалі безумні ідеї, в яких потім і виростає наука. Я тільки не знаю, чи є у Вижроді Добрада, хоча чув про неї, але не мав щастя з нею, якщо вона є, а вона таки є, познайомитись. Глибоко переконаний, що паніматка таки їздила у 1852 році до Добради. Ваша версія має право на існування. Зрештою, ви літератор, а не суворий науковець. Що з вас візьмеш? І Добрада права. І тепер права. І завтра позазавтра залишається правою. Гоголь такий справді потрапив до відьом тільки не до наших, а до чужих, і перебуває нині в північний обер відьми, тож вороття йому в Україну немає. Не знаю, хто і коли його визволить з полону північної сусідки, у який він сам і подався. Хоча, з якого дива, він сам став бранцем чужої відьми. Але з цього йому вже тоді завалився замало. Він мріяв. причому ви думали, ні більше, ні менше, як про Службу государеву, службу царську. Він навіть один час, у час, напевно, вітшої і без виходу був згоден влаштуватися на побігеньки государя. Чи то, бак стати, писателем його імператорського величіства. Але неодмінно і з зарахуванням його у штат Зимового палацу. Але Микола I, хоч тут віддамо йому належно, на відріз відмовився зарахувати автора ревізора, де... Достала сім, а більше всіх мені, у штат Зимового палацу і цим врятував Гоголя. Хоча, щоправда, п'ять тисяч рублів Гоголю дав, але на жалування не взяв. І на тім спасибі государю, що не схотів загубити письменника, який тоді сам звагнув, мазохізм чи що, аби його государ-імператор згубив, писав же. Государь переблітає той сімогущий голос любві, котрий один тільки може вністи примирення во всі сословия государства. І не вимагав від своєї адресатки, власне, фрейліни, наближеної до імператорського двору, найдрібніших деталей і життя государя та членів її сім'ї. Але Микола перший і тут утримався від спокуси мати свого придворного писателя. Не побажав бути натурником, бадай, і в геніального письменника. І цим ще раз його перятував у очах потомства. Згадаємо, ще Пушкін скажеться, що він, мов би ж, і добре знає Гоголя, але не завжди може з ним порозумітися. Без містифікації останнього. Ще їх так полюбляв Микола Васильович. А тому Пушкін називав Полтався хитрим малоросам. Тому може, все це чергові містифікації хитрого малороса, які ще не час розгадати. Як і та, що одного літа... Ммм...